Lugăciune pentru taina Ierusalimului sufletesc! Aleluia, Slavă fie, Tată Ceresc, a toate ziditorului! Te iubim și te rugăm, zădește sufletul nostru ca o cetate a Ierusalimului cel Ceresc. ca loc sau sălaș al tău, Bunule Părintea Vieții, încât să se împlinească făgădința Domnului Isus Hristos că veți veni să locuiți în Cel ce se zidește ca o cetate. Domnul care are piatra cea din capul pentru că a așezat-o Domnul în Sion, potrivit păgăduinței, piatra cele Pentru că ai făcut din inima noastră un loc al tăcii cea întru Hristos. Iar mintea cea văzătoare a sufletului, ca un sion Te vede pe tine cum privești din ușa inimii, fiindcă ascătați de turburarea grijilor și a gândurilor. Te vede cum pătrunzi și așezi pietrele prețioase ale înțelesurilor Sfintei Evanghelie, cum topești cu pojarul iubirii dumnezeiști piatra literelor Cuvântului, care închid ca într-un mormânt viața veșnică, din iubire să ne dăruiești taina învierii ca fiilor învierii, încât Cuvântul Dumnezeesc să vină ca ziditor și pe cei împreună cu El, adică pe toți sfinții. Să întindă măsura sfințitoror legi și porunci din Sfinturile ca să aducă lumina cunoscută cu mintea, să aducă soarele cel mai pe sus de toată strălucirea și toate puterile cerești care își răsfrâng lumina în suflet, pentru ca să ne zigească tipul cel dumnezeiesc, cetatea cea duhovnicească spre locuința a ta a toate făcătorului, fiindcă Ierusalimul ce se zidește, adică sufletul nostru, să se întindă la nesfârșit, fiindcă ești de necuprins și zidirea ta, care este sufletul nostru, trebuie să fie după asemănarea ta, așa cum a fost sfatul cel Dumnezeu să facem pe om după chipul și asemănarea noastră, fiindcă voia ta nimic și nimeni nu o poate schimba, dă -ne să împlinim gândul tău cel dumnezeiesc și minunat, cu drag poruncă vie nelăsat, pentru ca toate puterile înțelegătoare să ne ajute la zidirea cetății tale, cea pașnică și sfântă, căci în ea s-au înălțat puterile sufletești ale Sfinților. În ea toate mințile și inimile purtătoare de Hristos, văzătoare ale Sfintei treim, sunt adunate la un loc. Adună-ne, alcătuind o oaste unită, aliată cu mintea, care ca un ochi îngeresc te vede, te privește și cu un glas de înger cântă. Ierusalimul ce se judește ca o cetate, ai cărei s-au adunat la un loc, acolo s-au suit semințiile, semințiile Domnului. Vino vestind sufletului lucruri mari, minunate, pare de pace, de iubire, de sfințenie, cele ce ochiul nu le-a văzut și urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au făcut. Ridică-ne între cei ce s-au împărtășit de nesfârșitele tainei Dumnezeiești și negrăite ale împărăției. cheamăne între cei pe care i-ai făcut trupul Fiului Tau, părtași ai Dumnezeu și pecetuiți cu Sfântul și viață Făcătorul Duh, care, între cei pe care i-ai îmbrăcat în de nunță ai Tăi și ai Duhului Sfânt, ți chemat la cina acea de taină. Ca să împlinim porunca Domnului Iisus Hristos, cereți cele ale împărății cerurilor și celelalte se vor adăuga voi.